Setelah kita mengetahui akan keutamaan ulama' dan kedudukan mereka di sudut pandang Islam dan juga menurut pandangan kaum muslimin. Dan juga kita telah mendengar secara ringkas biografi ulama-ulama Madinah yang telah menyampaikan kajian beberapa minggu yang lalu di Yogyakarta. Teringat oleh saya akan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita berbicara, memfokuskan permasalahan kepada ulama-ulama Madinah? Kenapa tidak harus ulama-ulama yang lainnya? Bukan berarti bahwa kita berbicara tentang ulama-ulama Madinah, bahwa kita adalah murid-muridnya yang belajar di bawah kaki mereka bersimpuh, duduk, mengkaji dan semacamnya. Akan tapi, walahu alam. Ini adalah tanabu'at. Yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai busra kabar gembira. Bagi ahli sunnati wal jama'ah di akhir zaman. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Innal imana layakziru ilal madinah. Kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Sungguhnya iman akan kembali ke madinah. Sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarang. Dan ulama-ulama kita telah menyebutkan bahwa iman yang disebutkan adalah ilmu. Dan Madinah adalah sarangnya. Dan ilmu telah kembali kepada sarangnya yang semula, yaitu Madinah. Makanya, semua dakwah Ahlu Sunnati wa Jama'ah di atas permukaan bumi ini, tidak ada satu pun kecuali pengaruh dakwah Madinah, sebagai kota Rasulullah sallallahu yang di dalamnya adalah Islamic University, kecuali di sana ada bekasnya. Sebutlah dakwah Syekh Muhammad Nasiruddin albani beliau adalah ulama besar yang mengajar dan pendiri Kulliyatul hadith. Sebutlah itu di Syam dan sebutlah dakwah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman yang membuka Darul hadith. Sebutlah dakwah-dakwah da semuanya maka tidak lepas dari orang-orang lulusan tamatan Madinah dan sebutlah dakwah yang anda sekarang berbahagia dengannya Dakwah ahli sudut wal jamaah ditamatkan dan dimulai dari ulama-ulama yang belajar di kota Rasulullah SAW dan terakhir orang tua kita, buya kita Jufri efendi wahab am'a rahimahullahu ta'ala dengan demikian jika seandainya begitu pentingnya ulama di dalam pengaruh dakwah dan islam Dan pentingnya kita sebagai kaum muslimin Untuk memecahkan problema-problema permasalahan kita kepada mereka Maka para ikhwan dan akhwat alangkah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapkan Dan kita haturkan kepada mereka-mereka ini Permasalahan pribadi kita Permasalahan keluarga kita Permasalahan usaha kita Permasalahan dakwah kita Permasalahan Islam kita Harus kita hadapkan Dan kita haturkan kepada mereka Dan inilah Yang akan insya Allah Akan disampaikan juga oleh Ustaz Asri Tentang masalah pembeberan Problema umat Islam Dewasa ini, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lima orang masyayikh Atau ulama' yang telah kita jelaskan sedikit dari biografi mereka. Mereka semua adalah ulama-ulama yang berasal dari Madinah, yang domisili di Madinah. Sekalipun sebagiannya berasal dari luar Madinah, tapi mereka lebih mementingkan untuk tinggal di Madinah karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah dan juga apa yang dijelaskan oleh Ustaz Rahman tadi tentang masalah Iman itu akan kembali Ke kota Madinah Lima orang masya ini Mengupas Berbagai macam Problematika Umat Berbagai macam penyakit Hati Kita kenal di negara kita ini Dengan pekat Penyakit masyarakat Yaitu Seperti narkoba Tindak Prostitusi Ataupun pengangguran, kriminalitas Dan berbagai macam Hal-hal yang merusak masyarakat Dan Masyarakat Mereka-mereka itu Mengupas Tentang masalah Penyakit hati Atau bisa saya singkat dengan Peti, penyakit hati Atau penyakit umat Saya Dapat Membagi dari penyampaian-penyampaian mereka Penyakit-penyakit yang terjadi Kepada dua bagian Yang pertama penyakit Pribadi Yang nah, timbul dari pribadi Itu dalam masalah Yang pertama Su'ul so khuluk Buruknya akhlak Masya Menjelaskan tentang Masalah akhlak yang jelek kita mengetahui bahawasanya akhlak yang baik atau akhlak yang mulia itu merupakan ibadah min ajallil ibadat merupakan ibadah yang paling mulia bahkan jumal khair pusat dari kebaikan itu adalah akhlak yang baik Makanya Rasulullah SAW sebagaimana dira'wahkan oleh Imam Muslim al-Birru Husnul Khuluk kebaikan itu adalah akhlak yang mulia kita mungkin atau banyak yang meremehkan atau tidak memperhatikan masalah akhlak dan itu jelas dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya Sharah Al Ba'in Al Nauwiyah, Jami Al Hunumi Wal Hikam beliau mengatakan, "Kثير min al Nas yaznu an taqwa hii al Qiyamu bi hukukillah duna hukuki Kebanyakan orang menyangka bahasanya taqwa itu adalah hanya melaksanakan hak-hak Allah, salat, puasa. Zakat Dan lain sebagainya Adapun masalah hubungan manusia Sama manusia Itu diabaikan Dilalaikan Bagaimana kita ber, berucap Berbicara dengan teman Dengan orang tua Berakhlak dengan orang tua dalam berbicara Dengan guru Dengan ustad Itu diatur oleh Islam dan itu yang diabaikan Sebagaimana yang diceritakan oleh al habib bin Rajab itu di zamannya, di abad yang ke-8 Apalagi di abad kita ini Masalah berpakaian Berakhlak Bertemu dengan teman Ifsa us -salam. Tidak ada lagi saling mengucapkan salam sama kita Apalagi hal ini Kalau didasari oleh Salah paham dalam memahami Manhat ahlu sunnah wal jamaah Sehingga tidak ada lagi akhlak. Akhlak masuk masjid. Akhlak mendengarkan. Majalis Zikir. Ini dalam masalah akhlak. Akan diobat. Oleh masyayikh Madinah. Ini fenomena yang terjadi. Kemudian. Di antara akhlak adalah Al-Kadhib. Yang juga dikupas. Oleh masyayikh itu. Masalah Kadhib. dusta, Masalah memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan kenyataan ini sudah kita anggap untayan-untayan kata yang biasa kita lakukan setiap hari tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu Wataala berjanji dusta dalam transaksi jual beli dusta bahkan dalam menghukum seseorang juga dusta menyebarkan perkataan orang persis dengan apa yang dinyatakan Allah terhadap syaitan karena para syaitan kul kul halunn nabbiukum alamantanzalush syayatin tanazzalu ala kulli affakin azim syaitan itu akan turun kepada setiap orang yang berdusta yang suka berdusta menyebarkan perkataan orang atau Sikap dalam berhukum menambahkan dan mengurangi perkataan orang lain ini juga termasuk malah dusta. Karena Rasulullah Sallam mengatakan al-kalip miftahun nufah adalah kunci yang akan membuka kita memasuki kemunafikan. Kemunafikan. Sebagaimana Rasul mengatakan ayatul munafikin Salatan di antaranya apa? Ida hadda ta Ha'wila ia berkata, dusta Dan ini Dusta ini merupakan Akhaz Sifat Merupakan sifat yang Paling jelek Dari sifat-sifat orang yang Sudah jelek bentuknya Para preman-preman itu Itu kalau kata-kata dusta itu sudah merupakan perkataan biasa Padahal Rasulullah SAW mengatakan Wa'ana za'imun fi baytin fi rabadil jannah liman tarakal kadib walau kana mazihan kadang kita menganggap kalau kita hanya bersendagurau dengan perkataan-perkataan dusta yang tidak benar itu merupakan hal yang biasa-biasa saja padahal itu merupakan akhlak ini kenyataan dan fenomena yang kita anggap itu merupakan hal biasa dan akan diobat oleh para masyarakat nantinya Kemudian antara fenomena adalah Al-khapa' fi raddi adal mukhalif Keliru, salah Dalam bersikap terhadap orang yang bertentangan Orang yang melakukan kesalahan Orang yang melakukan dosa Di antara hal ini adalah Hajrul mukhalif Memboikot Memutuskan hubungan dengan orang-orang Yang tidak sepaham dengan kita ini, kesalahan seperti ini Banyak terjadi Ini akan dikupas oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Yang perkataan-perkataannya banyak kita nukil Dari kitabnya Mawqib al wal-Jamaah Padahal tidak cocok Dengan apa yang sebenarnya Sehingga setiap orang yang tidak sepaham Dengan kita, artinya yang Salah dalam masalah manhaj atau dalam aqidah Langsung diputus hubungan Tidak salam, walakalam bah. Kan kalau bertemu, bermasa muka. Ini yang keliru. Jangankan dengan orang-orang yang awam, dengan orang-orang yang sama-sama belajar tentang manzat al-sunnah. Sama-sama mendekatkan diri kepada ajaran yang benar, akan tapi salah dalam atau sebatas ilmunya, dia keliru dan tidak nah, kita Akhirnya kita hajar. Kita hadir. Jangan berhubungan Jangankan berhubungan tentang masalah Mu'amalah yang biasa Dinamakan mu'amalah dinia Mu'amalah duniawiya Transaksi jual beli pun Yang mana Rasulullah SAW membolehkan Dengan orang Yahudi diputus Ini keliru dan ini penamena Yang harus diobat Dan ini yang telah diobat oleh Masa yang menyampaikan nasihatnya di Jogja Menurut-urut Mudah Di antara bersikap Dengan mukhalif Yang diobat Phonomen yang terjadi adalah Fitnatul takfir Adalah Masalah mengkafirkan Pengkafiran Orang yang berlaku dosa besar Atau Para pemimpin penguasa-penguasa Yang mereka anggap tidak berhukum Kepada hukum-hukum Allah Dikafirkan Akhirnya langsung mengangkat senjata Ini Problema yang memang akar-akarnya sudah ada di akhir-akhir zaman para sahabat munculnya khawarij kelompok yang kita sebutkan ciri-ciri mereka di saat kita baca tentang ilmu Rasulullah SAW menjelaskan mereka itu adalah yamruquna minas sahmi nadin kama yamruqus sahmu minar ramiyah mereka itu keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya begitu kencangnya kuatnya pelesatan anak panah itu sehingga tepat pada pandangan keluar dari sasarannya, tidak meninggalkan bekas di anak panah itu begitu kuatnya, tajamnya anak panah begitulah orang-orang yang khawar ini disifatkan mereka keluar dari agama Islam tidak meninggalkan bekas sedikit pun wala ibadah wala fiqh terhadap agama ini fenomena yang terjadi yang diobat oleh mereka di antara mereka adalah ahli bin nasir faqih tentang fenomena masalah takfir. Juga dalam masalah ini al-istihza' bil ulama meremehkan para ulama. Yang telah kita singgung tadi tentang kedudukan mereka di sisi Allah, di sisi kita. Kaum muslimin, tingginya kedudukan mereka, mulianya mereka di sisi Allah akan tapi diremehkan. Ini merupakan fenomena yang perkataan-perkataan bahawa mereka itu bukanlah para ulama al-waqya. Tidak paham tentang keadaan. Dan mereka adalah umala adalah kaki tangannya pemerintah. Atau mereka yang dikatakan oleh para aqlaniin. Orang-orang yang mengutamakan akal daripada nakal. Mereka mengatakan perkataan mereka Bahasan-bahasan mereka tidak keluar dari sarungnya wanita. Berbicara tentang haid dan nipas saja. Ini permainan para ulama. Mulainya berbicara dan meremehkan para ulama sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Di mana orang-orang munafik menghina dan mencela para sahabat. Innahum akbaruna butunan, wa ajbanuna endalika. Mereka itu para penakut yang hanya makannya pikiran mereka. Ini perkataan orang munafik yang mencela para sahabat. Ulama, dia dikafirkan di oleh Allah سبحانه و تعالى. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Perkataan-perkataan seperti ini dan bagaimana para zina dhaqoh yang mencela para Sahabat, mencela Abu Hurairah dan mengkafirkan Asma bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini merupakan fenomena yang juga sampai sekarang ini masih ada dah-dahannya, cabang-cabangnya. Yang bagaimana ini adalah merupakan Manhat Yahudi untuk Menyesakkan kita Karena kalau kita sudah terpisah dari para ulama Maka tidak ada lagi rujuk Kepada kitab dan sunnah Karena sudah semakin samar Ajaran Islam ini Semakin berkurang pemahaman tentang Islam Kerana jauhnya kita dari para ulama Di sinilah kita akan uh, jelaskan Bagaimana para masyarakat mengobati Fenomena dan penyakit Yang disinggung oleh para ulama Masyaih di Jogja itu Mudah-mudahan nanti kita tinggal bersama Dan mengambil manfaat dari apa yang Mereka sampaikan alam. Tentang masalah pemberian Problema yang kita hadapi sekarang ini Mungkin ada tambahan dari Ustaz Muhammad Rehsan Di sini saya juga ingin menambahkan Permasalahan yang juga Merupakan fenomena kita Yang berkembang Belakangan ini Apalagi orang-orang yang mereka menamakan dai dai salafi atau dai dai sunnah sehingga dengan perbuatan dan sikap dan cara mereka orang menilai keyakinan ahli sunnah atau menilai manhaj salaf atau menilai dakwah Yang merupakan dakwah yang keras, dakwah yang brutal atau dakwah yang suka menghajar orang atau mentahdir orang atau hal-hal yang pada dasarnya dakwah Salaf atau ahli sunnah berlepas diri dari tudingan-tudingan mereka oleh kerana itu permasalahan ini merupakan permasalahan yang penyakit kita yang harus kita obati, yaitu permasalahan bersikap brutal dan sikap keras terhadap baik sesama kita terhadap orang yang berselesai pendapat atau yang berseberangan dengan kita Ini fenomena ini dapat kita lihat dalam juga kita berdakwah Atau terkadang dalam sesama kita Tidak ada lemah lembut Atau hilangnya Atau kurangnya sikap lemah lembut Dan keterhati-hatian Atau sikap yang bijak Di dalam mensikapi Permasalahan yang terjadi Di kelangan salafin atau kaum muslimin secara umum ya Sehingga banyak yang Terkadang Semain hakim sendiri Atau terkadang Mengatasnamakan dakwah, Kamilah yang salafi, sementara yang lain adalah sururi atau khalafi atau keluar dari manhat. Sikap keras ini atau tidak adanya lemah lembut dalam menyikapi kesalahan atau bersikap maka telah menjelekkan nama salaf atau dakwah salafi itu sendiri. Iaitu ada murrif kwalanat, tidak ada sifat lemah lembut, penyantun, kasih sayang di dalam menyikapi di dalam menanggapi permasalahan yang berkembang yang terjadi di kalangan salafin atau di kalangan kaum muslimin secara umum. Maka dalam hal ini ini juga merupakan problema yang harus kita insyaallah akan kita jelaskan atau insyaallah penyakit yang ada pada diri kita yang atau pada kaum muslimin dan insyaallah obatnya akan kita jelaskan pada perkataan para masyayih yang juga bahkan nasihat mereka dalam daurah yang disampaikan di Jogja via telepon itu. Maka dalam hal ini kita perlu memahami bahayanya brutal atau bahayanya keras dalam menyampaikan dakwah dan juga merupakan problema kita atau baik ke muslimin secara umum atau salafin itu terkadang kita ya ini di kalangan salafin mungkin tidak semuanya seperti itu tapi terkadang ada di sebagian salafin itu mereka mengatakan sebuah permasalahan tapi kenyataannya beda dengan apa yang mereka sampaikan yaitu ada merujuk ila ulama fi umuriddini kulli itu tidak kembali pada para ulama di dalam segala permasalahan agama ya. mayoritas kaum muslimin ya. terkadang mereka dalam beragama ternyata apa namanya itu semuanya ingin ingin bicara ya. dalam permasalahan dunia mereka tidak akan mungkin berbicara seenaknya saja dan, tapi dalam masalah agama sangat berani manusia Berbicara masalah din ini semua berbicara ya. Bintang film pun Bicara masalah agama Da'i-da'i karbitan bicara masalah agama Orang-orang yang akhlaniun Bicara masalah agama, semua Tukang sihir bicara masalah agama, dukun bicara Masalah agama ya. Tidak dikembalikan permasalahan pada ahli ilmu Para ulama Dan juga terkadang di kelangan kita Kita menamakan kita Da'i alai sunnah Tapi terkadang kita dalam menyampaikan permasalahan Memilah-milah ini syek kami dan ini syek bukan syek kami. Ya, antas yang tanyakan pada syek kami saja ini syek kami. Itu bukan syek kami. Atau mungkin terkadang dalam permasalahan tidak apa namanya itu, tidak semua omongan dan keinginan yang kita sampaikan itu bisa Ditanggapi tanggapi oleh farmasi atau bisa di mereka menyampaikannya atau memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Maka kita bila-bila ini perkembangan atau yang juga, fenomena yang juga kita perhatikan belakangan ini di kalangan para salafin mereka menamakan da'i salafi sehingga kita melihat ini Syekh Madinah ini Syekh Sana ini Syekh kita ini Syekh mereka ya ini memilah-milah hal seperti ini juga merupakan hal-hal yang sangat berbahaya yang akan bisa merusak dakwah salaf dan juga akan merusak kaum muslimin atau ahli sunnah secara umum dan akan menyebabkan perpecahan di kalangan ahli sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Ini mungkin yang saya tambahkan dari Fenomena atau problematika Umat kita di sekarang Di zaman sekarang ini InsyaAllah obat atau solusinya InsyaAllah akan kita sampaikan Di dalam menyampaikan apa Nasihat-nasihat nasihat para masyarakat Yang insyaAllah sebentar lagi Kita sampaikan Wallahu Setelah kita memahami Problema yang ditelaskan oleh Ulama-ulama Madinah bahawa Sisi akhlak Buruknya muamalah Sesama saudara Adalah pembahasan yang dibahas oleh Syekh Abdul Malik Bin Ramadan ar al ramdan Al-Jazair Tentang masalah dusta Tidak jujur terhadap diri sendiri Pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Hadi al madkhali Tentang permasalahan Sering menyalahkan yang tidak sesuai dengan kaidah Yang ada di dalam syariat Islam. Salah di dalam cara etika amar ma'ruf na'imungkar. Dibahas oleh Syekh Ibrahim Rahili yang memang pakarnya. Dan beliau disertati S3-nya. Tentang masalah mu'amalah ahlu sunnah wal jamaah kepada ahlul bid'ah. Dan ahlul ahwa. Tentang masalah kejadian dewasa ini. Pemboman, pembunuhan, bunuh diri dan semacamnya. Yang dikenal sebagai... Bom bunuh diri. Dibahas oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Tentang masalah fitnah takfir. Fitnah tentang pengkafiran bermula. Mulai mengkafirkan. Kemudian berakhir dengan penghalalan darah. Dengan cara membom. Dan pelecehan terhadap ulama. Pembahasan yang juga dibahas oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Problema ini dibahas oleh ulama kita. Dan mereka memberikan solusi. Obat. Penawar, bagaimana kita keluar dari permasalahan yang memang permasalahan masa kini yang mereka jelas mengambil dan menyadur dari kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan asar dan perkataan para sahabat rasulullah dan para ulama salaf. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Dengan demikian kita telah menyelesaikan sesi pertama. Di dalam pembahasan kita ini dan kita memberi waktu 15 menit untuk sesi kedua, tema yaitu obat dan jalan keluar solusi untuk semua problem yang telah kita bebarkan tadi yang kita telah kita paparkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Bapak-bapak Ibu, Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang masalah jalan keluar dari semua problema yang kita paparkan sebelumnya. Bagaimana merubah akhlak, bagaimana merubah diri, bagaimana kiat dalam menghadapi ahlul bid'ah dan ahlul awak, bagaimana kita jauh dari fitnah takfir, bagaimana kita belajar menghormati para ulama. Dan meletakkan sesuai dengan kedudukan yang Allah telah tetapkan kepada mereka Jalan keluarnya Adalah sesi yang kedua ini kita akan bahas Salah satu hal yang sangat besar Dan dia adalah inti dari semua jalan keluar Dan dia adalah Jawapan dari semua problema yang kita hadapi Adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim Dan sabda Rasulullah SAW Bukankah Rasulullah SAW Telah menyatakan Di dalam hadis Irbat bin Sariah Yang sangat panjang alaikum Alaykum bisunnati Wasunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin amin ba'di Hendaklah kalian berpegang teguh Dengan sunnahku Dan sunnah khulafai rasyidin Yang diberi petunjuk setelahku nantinya untuk memahami kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan untuk sebuah pengertian tentang berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, kita berikan waktu kepada Ustaz Asbri untuk menerangkan makna, arti berpegang teguh, keutamaan berpegang teguh, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang berpegang teguh. Dan bagaimana caranya berpegang teguh Dengan kitab dan sunnah Rasulullah Kepada beliau saya persilahkan Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wad din Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiyya ba'da Amma ba'd Parikhwanan akharat Rahimanillahu wa iyaikum Al-i'atisam Bil kitabi was sunnah Berpegang teguh Kepada Kitabullah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Merupakan pokok. Merupakan Penentu Dari keluar Atau sembuhnya Kita dari berbagai penyakit yang kita beberkan Pada sesi pertama tadi Fadilatul Sheikh Salih Ibn Sa'ad as Suhaimi, Hafizahullah Sheikh Doktor Salih bin Sa'ad Suhaimi Membicarakan masalah Itisam Berpegang teguh Kita kebelakang Al-Quran dan Sunnah ini Dengan panjang lebar Beliau mengatakan Apa maksud Atau arti Makna daripada Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Kata beliau Al-iqtisam Bilkitabi wa sunnah Huwa Ayyubzilal muslim Qusara juhdihi Fil wuqufi Indan nususis sar'iyah ya'khudhu minha at kata beliau berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulillahi sallallahu artinya seorang muslim berupaya atau berusaha kuatara johdi dengan semaksimal mungkin, fil wukufin dan musus syar'iyah untuk tegak berdiri pada nash-nash syariat. Berpegang teguh kepada musus syar'iyah. Apa yang dikatakan syariat? Ia katakan. Apa yang diperintahkan oleh syariat? Ia lakukan Dan apa yang dilahirkan oleh syariat Ia tinggalkan Ini makna daripada Al-i'tisam bil kitab wa sunnah Ya'kudu minha mana ia mengambil Dari nususus sar'iyah Dari dalil daya al-quran dan sunnah At-tariq al-ladhi ya'budu bihi rabbah Cara Metoda tariq, Jalan bagaimana ia beribadah kepada Allah bagaimana ia melaksanakan ubudiyah melaksanakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa yaqifu dan dia berhenti pada nusus syar'iyah tersebut baik itu qawlan wa amalan wa i'tiqadan Baik itu dalam masalah ucapan Apapun Ucapan yang Dibenarkan oleh syariat Ya ucapkan Dan apapun Perkataan yang Tidak dibenarkan oleh syariat Ya tidak berbicara Amalan Apapun yang namanya amal Amal saleh ia kekal nusus syar'iyyah ia berdiri berhenti di mana nas-nas syariat berhenti tidak melampaui nusus syariah wa i'tiqadan begitu masalah i'tiqat keyakinan ini makna al-ittisam bil kitab wa sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Saad As-Suhaimi beliau menjelaskan lebih lanjut ai la ya'malu amalan hatta ya'lam anna hadzal amal mustanidan ila dalilin min qawlillahi ta'ala aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aw la ya'budullaha artinya la ya'malu amal dia tidak melakukan suatu amalan dia tidak mengucapkan atau perbuatan suatu perkataan hatta ya'lam sehingga ia mengetahui anna hadzal amal wasan Amal yang ia akan lakukan ini mustanidan ila dalilin min qaulillah atau al sunnatur rasulillah. Ini yang dimaksud. Harus ada dasarnya. Artinya ya'budullaha ala bashirah. Dia beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, baik itu yang melalui lisan ataupun anggota badan lainnya ataupun keyakinan harus cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Kitabnya ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sunnahnya. Ini makna dari Asy-Syamil Kitabi Wasunnah. Adapun Dalil Galil wajibnya kita berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallam dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Syekh Salim bin Saad Suhaimi menukilkan banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dari yang pertama. Wa'tasimu bihablillah dan berpegang tegulah kalian dengan tali Allah jami'an, seluruhnya. Walau tak faham dan jangan kalian saling berpecah. Inilah yang pertama. Yang kedua, hirman Allah subhanahu wa taala, ya aiwaladzina amanu istajibu lillahi walil Rasulil. Jika lima yohyikum, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Jika mereka memanggil, istajibu, ini merupakan perintah agar kita kembali kepada Allah dan Rasulnya nya Istajibulillahi walirrasuli. Idza da'akum abulam yamangilmu lima yuhyikum. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu adalah untuk kemaslahatan kita. Lima yuhyikum. Berapa-apa yang akan menghidupkan kalian. Dalil yang kedua. Terusnya Kullu allaziina aamanu aathi'u Allah wa aathi'ur rasul Wa ayyuhallaziina beriman taati ila Allah dan taati ila rasul Taati ila Allah yaitu menaati kitabullah wa aathi'ur rasul menaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunahnya ini kembali berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu Kemudian de lain dari Al-Qur'an wa ma atakumur rasulu fakhu wa ma nahakum apa yang datang kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhu ambil lah wa ma apapun yang, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan banyak lagi ayat-ayat yang lain kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Saleh bin Sa'ad Suhaimi menukilkan Dalil-dalil Yang pertama adalah Qutbatul Haja Alaykum bi sunnati Wa sunnatul khulafai Kemudian hadisul Arbaadid bin Ibn Sariyah Yang dibacakan oleh Berserah Arman tadi Kemudian hadis lain Inni tarikun fikum amraini Lantadillu Intamassaktum bihima Aku tinggalkan Dua perkara untuk kalian yang Jika kalian bertegang teguh kepada keduanya Maka ini tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mulaan Hadis. Man ahdasafi ambrina hada maleysaminhu fa waradun barang sampai yang membuat hal-hal yang baru yang tidak termasuk ajaran kami. Maka ia ditolak oleh Allah ini merupakan tolaran untuk berpegang kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari atsarus salaf, dari perkataan ulama-ulama salaf terutama para sahabat, perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Man <tid> kana <tid> mustanna falyastanni bi ashhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah maka ambillah sunnah para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum abaru אננאס קולובן mereka orang yang manusia yang paling bersih hati mereka yang paling tunduk kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa wa amqahum ilman dan mereka yang paling dalam ilmunya yang paling luas ilmu mereka wa aqalluhum takallufan orang yang paling sedikit cara untuk menyusahkan menyusah diri mencari Hal-hal yang tidak disyaratkan oleh Allah SWT Itu para sahabat Dan banyak lagi dalil-dalil dalil Yang membicarakan pentingnya kita Berpegang teguh kepada kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Yang sampaikan oleh Syekh Sahih bin Sa'ad Suhaimi Saya rasa cukup sampai di situ InsyaAllah Ta'ala Syed Muhammad Nundi salingkan Menjelaskan tentang pentingnya Atau bagaimana cara kita Berpegang teguh kepada kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Wallahu'alaikum telah kita ketahui makna ya'tisam, berpegang teguh Dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Dan juga kita telah mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Yang menganjurkan untuk berpegang teguh Dan kita telah menyemak Sunnah Rasulullah SAW Tentang pentingnya Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Maka Ustaz Muhammad Nur Hasan akan menerangkan Bagaimana caranya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan juga nantinya akan menerangkan tentang masalah hasil dan faedah. Buah yang dihasilkan dari berpegang teguh. Dan berbahayanya jauh dari berpegang teguh dari Al-Quran dan sunnah. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustaz Muhammad Rasulullah.